Rõbasi isand jälle hädas. Jängu lippab ringi ja hau plaani, mida Reinuga edasi ette võtta. Muretses praja portseni punast pipart ja segas seda seaning ning vaga. Kui sail valmis, võtis ja määris seda pikale riideribale, pistis selle riideriba oma pauna, võtis jalutuskeppi ja hakkas astuma sinna kanti, kus Reinu elu ase. Näeb vader õue peal siiruli ja lakub haavu. Nii pea kui jäneseisand Reinu vaderit märkab, kukub kisama. Siirum saarum, siirum saarum, võided vinnidele salvid põletust ja villide jaoks. Siiruma saarum karjub nii, et hääl kähe. Karjudes hoiab veel koonu taeva poole. Just kui poleks Reba sisandest ligiduses lõhnagi Ja muud kui vihub edasi Reba siisand hõikab küll takka järele pilusilm kinni peaks Aga jänku onule ei ole aega raisata Reba siisand hõikab veel korra Nüüd viimaksib jänesisand toppama Mis asja sa must Pärib Reba sisandalt karmi naoga. Tee kähku, Ötle, mis sul öelda Pole mul aega siin sinuga midagi pikalt õiendada. Rain pärib, et miks jäne on nii kule kurri? Eks sa ise tea, mis asja sa mu heinaga tegid? Kas oli jutte, pidid selle varju alla kandma? Pühataevas ei jõua rebasisand ära imestada. Kas sa siis ei näinud, mis juhtus? Sa ainult vaata, niuke mu turri on... Pealaest sabajupini puha põlend ja kõrbend. Küll tahaks sihukest meeste näha, kes veel heinadasib, kui sihuke kuumus sabal. Ja ne uurib Reino turja ja teeb suured silmad. Ja, ja, eks tõike üks palav päev oli küll ja kõrbemis jäljud ka päris tõesti näha. Mina veel arvasin, et tahtsid jälle mõne kriuhka visata ja mul sai süda täis. Ma juhtusin siin koolma, et hüüdsid midagi salvist, mis peab põletus haavad ära tohterdama. sellepärast ma siin õikasingi, selletab rebaseisand. Selle jutub peale teeb jäneseisand oma pauna lahti ja võtab välja punase piprasalvii ütleb veel rebasisandale, et antku see eide kätte ja eit pangu seda kohe vaderi haavade peale rebasisand haarab salvi ja teeb kibe kähkuminekut ja näe sisandaga hiilib põsaste varjus järele, et näha ja kuulda, mis nüüd tulemas varsti kuulebki rebasisanda kiljatust ja näeb kuidas vader tarest välja sööstab ja jõe poole tormab kuigi jõgi oli rohkem kui poole miili kaugusel vaderi tarest Sulpses Rein juba kuue-seetsme hüppega jõkke ja sulistab ja mulistab vees nii, et jõgi lausa vahutab. Ja näsisand hilib ligemale ja kui sinna paika jõuab, kust rebaseisand hästi näha, hõikab, kulle rebaseisand, mis siis nüüd lahti on? Kas proovid seda moodi kala püüda või mis? Õudne lugu, Jäneseisand, kõik, Brain, see sinu sodi, mis sa mulle andsid, pole ju midagi muud kui lausa mürk. Jäneseisand teeb nüüd käk pauna lahti ja pistab nina sinna sisse. Ega ma sulle kogemata vale rohtu andnud? Ei! Yes, hästi no muidugi, olen sulle siirum saarumis salvi asemel hoopis tükis pundarbandri plaastrit andnud. Ja sisand kaupõõsa taha, kõkutab nii, et vats valus. Vähkreb maas, nagu oleks endale kahsedab pundrepandri plaastrit peale pannud.